Preciso me manter um pouco distraído Não quero nem pensar, se der bobeira eu ligo De novo num no boteco não tenho opção Traz logo o meu copo que eu vou beber senão Eu ligo, eu ligo, imploro, imploro Eu piro, eu piro, eu choro, eu choro Eu ligo, eu ligo, imploro, imploro, imploro Eu piro, eu piro, eu choro Te der um sinal e não falar nada Que assombraga logo uma dose dobrada Preciso beber, não posso parar quando eu vi um no da pra ligar eu li eu li imploro imploro eu vi eu vi deixar deixar eu li eu li implorar implorar eu vi eu vi deixar deixar vip esses me manteram um pouco distraindo não quero nem pensar Bobeira, eu bebo o livro, de novo não botego, não tenho uma opção, raslou meu copo que eu vou beber se não, eu ligo, eu ligo, implorar, implorar, eu pio, eu pio, é chorar, é chorar, eu livo, eu livo, implorar, implorar, eu pio, eu pio, é chorar. Que nada os e não, ninguém fala nada, a sombra gela numa da se lembrar, preciso beber, não posso parar, enquanto eu bebo não dá pra implora implora eu pira eu pira deixar deixar eu livo eu livo implora implora eu pira eu pira deixar deixar eu livo eu livo implora implora eu pira eu pira deixar deixar garçon garçon traz traz uma dose uma dose dobrada dobrada